З вухами, одне догори, друге вниз, малий песик-кузик мельдує, як чемний школяр, вчителеві про свого шкідливого товариша. «Ми з ним ходили собі по толоці, і понтів їв товчене скло. Я казав йому, аби він не їв, а він їв». «І що, може вмерти?» – питав у сній автовізії малого кузика. «Нє», – відповідав той, – «ми пси живучі, та й шлунки у нас такі, що все перетравлюють» попасе трохи доброї трави та й буде здоровий. Тому після такого сну молодий ще чоловік і журналіст автовизій Саміленко дійшов до невтішного висновку: треба щось робити. Треба взятись до якоїсь справи, яка б захопила мене настільки, щоб вже не залишалось місця для таких некорисних справ, як безпричинне вживання алкоголю, безрезультатний пошук чорнозеленої і взагалі ходіння туди-сюди. Треба знайти якусь, як би це сказати, міркував собі автовізійно, не те що ідею, а якусь пристойну мету, за яку би не було встидно самому від себе. Але що? Найлегший шлях для самоствердження хлопцеві з вищою гуманітарною освітою, який все-таки володіє словом, звичайно, писати вірші. Тут широкий спектр для вибору. Можна писати дзвінки римовані поезії про кохання і стати ідеалом екзальтованих панночок з усіма витікаючими звідси не неприємними наслідками. Можна мутити стихи іронічно цимбалістського все по цим балах штибу, знущаючись над усім тим, що ще вважається пієтетним у широкого українського загалу, і таким чином стати своїм у колах сексуально та інтелектуально пересичених снобів. Можна творити заметафоризовані тексти без початку та кінця і всерйоз претендувати на свою ексклюзивність, аж поки тебе не визнають невизнаним генієм. Можна також стати поетом-трибуном, писати гнівні вірші про злочини режиму, викривати суспільні виразки – і закликати маси до боротьби. В такому разі тобі гарантована любов закомплексованих активістів з числа різної масти опозицій та використання твоїх полум'яних рядків як цитат у мітингових промовах вождів. «Ні, панове славе творцеві, мені не 26 років, аби я ставав на непевний шлях українського поета, міркував 27-літній автовізій, Мені треба щось більш поглинаюче, наприклад, політика. Звичайно, журналістові, який не служить режиму відтальня, вгинається путь у рух народів за перебудову, який змагається за демократію, вибори на багатопартійній основі, припинення війни в Росії, відродження інтернаціоналізму, забезпечення усіх прав національних меншин і так далі. Але автовізійно то добре знав рухівських вождів і місцевого, і всеукраїнського масштабу, аби йти під їхні численні булави та пірначі. Несумірні амбіції не вдах, рясні набори комплексів. Від мегаломанії та месіянства до ексистенційної вини перед молодшим російським братом безмежна демагогія, та невиправданий пацифізм, який межує з ленінським гаслом про поразку своєї країни в імперіалістичній війні. Знову ж таки, права нацмельчин. Та вони ж своїх національних шкіл вимагають, а це вже, як відомо, абсурд. Ні, автовізіїві з ними не по путі. Старші люди йому не раз розповідали, що сталося під час так званого демократичного експерименту 1968 72 років. Коли у Верховній Раді України ледь не здобули більшість комуністи троцькійської орієнтації, а президентом став соціаліст, в Україні почалась інфляція, товарний голод, внаслідок чого кілька сотень темних ґшехтярів казково збагатилися. На них відразу почали полювання бандити, які чомусь називали себе за морським терміном рекетники. Ледве потім Нацгвардія ту погань вистрілила. Тоді ж у державі підняли голову сепаратисти, а силовим структурам знизили зарплатню. Ні, це не те, що треба автовізіїві і в Україні. Так, цей режим брутальний і малокультурний, але все-таки він зупинив епідемію тієї їхньої демократії. Цей однопартійно-президентський режим мусить бути зруйнованим,